Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar jauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan mayyahdihillahu fala mudillah barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan tidak akan pernah sesat selamanya wa may yudlil dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad bin ar juga utusannya. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah dan janganlah sekali-kali kalian -kali meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. di Ayat yang lain, Qala Allahu Ta'ala Yaihu nafsatu taqo rabbakum al-ladhi min nafs wa'ida, wa khalak minha zaujah, wa bts minhumarialan kathiran wanisaa, wa taqullah al-ladhi tsaaloon bihi walarham. Inna Allah kan alikum rukiiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam. Dan menciptakan dari jiwa satu istrinya Hawa alaihi wassalam. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Dan jagalah silaturahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Ayat yang ketiga. Qala Allahu Azza wa Jal. Ya illadina amanu taqullaha wakulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'ma lakum wa ikfir lakum dunubakum. Wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hays kalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asbakal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam adalah kitab Allah Al-Quran. Wakhir hadiyu hadiyu Muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk. adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang dikenal dengan as-sunnah. Keduanya rujukan utama mat-islam. Dalam segala lini kehidupan mereka. Terutama dalam masalah ibadah. Wa inna syarul umuri muhjata tuha. Dan seburuk-buruk perbuatan. Yang tidak punya rujukan. Dari wahyu Allah Al-Quran dan sunnah. Terutama dalam ibadah. Fa inna kulla muhjatin bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan Wahyu, Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan barulah agama Wanabidat yang bolalah dan perbuatan baru itu pasti membawa pelakunya pada kesatuan kekeliruan, dan final kita akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sila jemaah terima Kesempatan kali ini judul khutbah saya adalah Idolaku, Kiaiku dan Ustadku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? idola, kiai dan guru anda. Ini saya pilih sebenarnya kerana masih banyak umat Islam yang mengidolakan seorang artis, seorang kiai, seorang ustaz, atau kira-kira seorang pejabat. Atau seorang olahragawan. Kalau saya pribadi, saudaraku, idolaku adalah seseorang yang telah menyebutkan namanya di dalam hadis yang Sahih, Beliau telah bersabda Untukku dan untuk semua orang yang beriman Li khamsu asma Saya memiliki lima buah nama Dan coba pertemukan antara nama-nama yang lima ini Dengan nama-nama idola anda Seberapa besar perbedaan antara langit dan bumi Antara nama-nama ini dengan nama idola anda Beliau mengatakan saya memiliki lima buah nama Ana Muhammadun wa Ana Ahmad saya Muhammad dan Ahmad. Dan keduanya berna berarti yang terpuji. Wa anal mahi. Alladiyam hubiyashir. Dan aku adalah mahi. Yang denganku Allah menghapus semua kemusyrikan. Wa anal hashir. Alladiyuhsharunna subayna yadai. Dan saya adalah hashir. Yang pasti manusia akan dibangkitkan hari kiamat. Setelah aku dibangkitkan terlebih dahulu. Wa anal aqib. Dan saya adalah aqib yang tidak ada nabi setelah wa tawalla nabi ya ba'di. Inilah saudaraku idolahku. Idolaan dah lalu siapa? Kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh siapa yang aku idolahkan ini dan aku adalah penggemar beratnya, maka dengarkanlah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta telah menyebutkan tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Muhammadur Rasulullah walladīna ma'ahu asyidā'u 'alal kuffāri ruḥamā'u bainahum tarāhum ruk'an sujjadā yabtagūna fadlan mir rabbihim wariḍwānā ayat ada lanjutan tapi saya terjemahkan sampai sini dulu Muhammad itu yang menjadi idolaku saudaraku dan kalau Anda juga ingin silakan Anda jadikan dia sebagai idolah Anda dia adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya yang menjadi teman-temannya sahabatnya mereka adalah ciri-cirinya tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berlemah-lembut dan berkasih sayang di antara mereka ciri-ciri yang lain kalau idola Anda kulitnya mulus saudaraku karena memakai krim dan bedak kalau dia tampan karena dirias maka dengarkan bagaimana idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa di wajah beliau, tarahum ruk'an sujada, kalian akan melihat dia dan teman-temannya selalu ruku, sujud dan selalu kerjanya hanya untuk mencari rida dan karunia Tuhannya. Simahum fi ujuhihim min adharis sujud, ciri-ciri di wajah mereka, dahi mereka ada tanda warna hitam karena bekas sujud. Zalika mataluhum fit Taurat Itulah orang yang wajah dijadikan sebagai figur, sebagai idola, sebagai guru dan kiai yang telah disebutkan di dalam Taurat, wama saluhum fil Injil dan juga sudah disebutkan dan diperumpamakan di dalam Injil. Kazarin akhrajashatahu, faazharahu, fasbaghada, fastau'a ala suki. Yajibul zurrah liyajidah bimul kuffar. Perumpamaan mereka. Seperti biji-biji yang dilemparkan dan ditanam di sebuah tanah. Yang orang yang ingin dan tidak ingin biji itu tumbuh, tetap Allah akan buat biji itu tumbuh. Kemudian mengeluarkan tunas dan akan menjadi pohon yang sangat kuat. Maka orang-orang yang telah menanamnya merasa kagum dengan pohon tersebut. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak menanamnya, kata Allah SWT, semua tujuannya itu. Agar Allah ingin menghinakan orang-orang yang kafir, Wad Allah, Wad Allahul Amanu wa Amilus Salihat Minhum Ma'gfiratan wa Ajran Azima. Allah telah menjanjikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua yang menjadi sahabatnya juga orang-orang yang mengidolakan mereka, maka Allah menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kalau seandainya idola anda menulis sebuah buku, saudaraku novel sebuah karya tulis seorang doktor. kiai anda menulis banyak buku maka perhatikanlah kiai dan guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudaraku punya kitab dari langit Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam dan Allah sebutkan nama beliau dan dikekalkan dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Qur'an disebut dengan surah Muhammad atau surah urutan 47 kalau seandainya anda, saya tanyakan, dari idola anda, dari kiai anda, pada saat anda menciplak mereka, mengikuti mereka, mungkin saya yakin kalau kita mengidolakan seseorang, kita akan berusaha mengikuti tutur katanya, mengikuti langkah kakinya, mengikuti gerak-gerik tubuhnya, mengikuti pakaiannya, mengikuti makanan favoritnya, mengikuti sejarah hidupnya sehari-hari. Maka saudaraku, saya tanya kepada anda, apa yang anda dapatkan dari idola anda itu? Kalau saya, mendapatkan dari idola saya dengarkan baik-baik dan renungilah saudaraku apa yang saya dapatkan pada saat saya mengidolakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah subhanahu wa taala rabbul alamin dalam surah muhammad urutan 47 ayat 2 auzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa amilus salihat. wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwal haqqu Kaffara anhum sayyiatihim wa aslahaba lahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Serta melakukan amal-amal soleh yang telah diperintahkan. Serta juga mereka mengimani dan mengidolakan Muhammad. Dan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Yang jelas benar dari Tuhannya. Pasti Allah akan maafkan dan hapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka dan Allah akan memperbaiki dan menyempurnakan keadaan mereka di dunia juga di akhirat. Di dalam ayat yang lain saudaraku, janji yang lain didapatkan untukku dan untuk Anda yang menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan kiyainya. Surah Al-Imran urutan 3 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah ai Muhammad kepada semua orang yang mengikutimu, mengidolakanmu, menjadikanmu sebagai kiai dan guru mereka. Kalau kalian betul-betul ingin mendapatkan cintaNya Allah, Tuhan alam semesta ini, ikutilah aku. Maka pasti yang kalian dapatkan adalah cintanya Allah. Plus ...Allah akan ampuni segala kesalahan mereka... ...sesungguhnya, atau kesalahan kalian... ...sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau seandainya, idola anda saudaraku... kiai anda, mukanya gagah... ...mungkin juga dia punya kelebihan fisik yang kekar... ...maka bandingkan dengan idolaku ini. Nabi Muhammad SAW, saudaraku... memiliki kesempurnaan bukan cuma dari sisi akhlaknya... ...bukan hanya kerana dari perilakunya... Tapi beliau memiliki kesempurnaan juga dari sisi fisiknya. Dan ulama sudah sepakat menulis yang mengidolakan dan mengimani risalah Muhammad SAW tentang khulkiyah dan khulkiyahnya. Dengarkan baik-baik bagaimana idolaku Muhammad SAW secara fisik. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Ali juga beberapa sahabat yang lain Ridwanullahi Alayhim. Kata mereka, Nabi SAW memiliki kulit yang berwarna putih, sangking putihnya sampai pipi beliau SAW kemirah-mirahan. Beliau memiliki tubuh yang kekar, tinggi, tidak begitu tinggi dan tidak begitu pendek. Dalam riwayat lain dikatakan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, -ra cukup besar, kekar, dan beliau memiliki alis yang tebal, berwarna hitam seperti busur panah. Boleh memiliki dua bola mata yang besar dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Boleh memiliki bola mata yang putihnya putih terang yang sangat jernih dan juga hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabatnya Ridwanullah alaih mengatakan... Kalau kami ingin bercermin di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bisa bercermin kerana jernihnya. Belum memiliki hidung yang lancip dan mancung, belum memiliki bibir, pipi dan dahi yang seimbang dengan wajah beliau. Wajah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bulat dan tidak oval. Belum memiliki rambut yang lebat, tidak keriting dan tidak lurus sekali. Maka dikatakan oleh ahli sejarah adalah berombak, berwarna hitam. Kadang-kadang beliau biarkan sampai lumah atau jumah sampai di ujung kuping atau sampai di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang dan beliau memiliki perut yang sangat kekar dan kuat. Sebagaimana beberapa sahabatnya Ridwanullah alaihi mengatakan, kami pernah melihat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap, maka kami temukan perut beliau seperti batu yang tersusun dengan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki badan yang kekar dan Allah SWT memberikan kepadanya 10 kekuatan laki-laki sebagaimana semua nabi diberikan oleh untuk nabi-nabinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fisik saudaraku ini fisik yang kesempurnaan sampai ahli sejarah mengatakan dan ahli hadis bahwasanya kalau ada laki-laki di muka bumi ini yang memiliki ciri tiga orang nabi dan puncaknya dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastikan orang itu yang paling sempurna fisiknya Adam, Yusuf dan Muhammad alaihi wasallam. Kemudian saudaraku, kalau Anda mengidolakan idola Anda karena budi pekerti atau sering senyum di depan media maka dengarkan bagaimana budi pekerti nabi kita atau idolahku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Allah mengekalkan tentang budi pekerti idolahku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam surah Al-Qalam saudaraku surah nomor 68 ayat 4 auzubillahi rajim. wa innakalalaqulukin azim sesungguhnya hai Muhammad kau memiliki akhlak yang sangat sempurna yang memujinya bukan idolahnya yang memuji bukan penggemarnya yang memujinya bukan manusia biasa bukan seorang pejabat presiden negara asing tapi yang memujinya adalah rabbul alamin Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan seluruh yang ada di sana yang di bumi dan seluruh yang ada di atasnya dan di dalamnya itu yang memuji mengatakan mengatakan dalam kitabnya wa innaka 'ala khuluqin 'adzim kamu sungguh memiliki akhlak yang mulia juga orang yang paling mengenal akhlak burih pekerti seseorang laki-laki kalau dia sudah menikah adalah istrinya yang sudah saling terbuka satu sama yang lain. Tentu mungkin banyak yang dikenal oleh seorang istri tidak dikenal oleh orang tua dari um, laki laki tersebut. Apa kata Aisyah radhiallahu anhu ditanya dalam hadis Bukhari, "Kifahkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam". Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau dengan jujur dan polos menjawab, "Kanakulukul Quran." Akhlaknya Muhammad SAW, idola setiap orang mukmin dan saya termasuk penggemar utamanya adalah Al-Quran. Juga Anas bin Malik, pembantunya, pernah berkata dalam hadis Bukhari, Aku bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. Belum pernah demi Allah, aku mendengarkan Nabi SAW mengucapkan kata kasar, menghardik, bahkan memukul Istri-istri dan juga pembantuhnya dan belum pernah satu kali pun Nabi saw berkata kepadaku kenapa kau kerjakan ini dan kenapa kau tidak kerjakan itu, saudaraku inilah figur seseorang yang diidolakan olehku dan oleh orang-orang yang beriman. Kalau anda bertanya, saudaraku, bahasanya idola saya seorang tokoh masyarakat, seorang dosen di kampus, profesor atau seorang eh, tokoh eh, pejuang atau mungkin seorang presiden. Maka yang saya idolakan adalah utusan alam semesta. Utusan Allah subhanahu wa'ala Tuhan alam semesta. Dan Allah memastikan itu dalam Al-Quran. Surah Ambiya, ayat urutan 21 ayat 107. Audhu dillahi minasyaitan rajim. Wa ma'arsalna ka illa rahmatan alamin. Kami tidak utus kau Muhammad. Kecuali betul-betul kau sebagai pengasih sayang bagi alam semesta ini. Kalau seandainya memang sudah kita tahu. Dan saya sudah yakin dengan itu secara pribadi. Ya, tergantung kepada anda kembali Bahawasanya dia adalah utusan Allah Tuhan alam semesta, maka saya akan selalu mencintai apa yang dicintainya. Saya akan mencontoi semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan idolaku, memang dia selalu menjaga memelihara jenggotnya sampai ke dadahnya. maka saya akan memelihara bersamanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan pakaian yang tidak menutup mata kakinya, maka saya akan melakukan kehasan mencintai dan mengidolahkannya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertutur kata yang baik, selalu santun dan baik, tidak pernah kasar dengan istri dan anak anaknya, maka saya pun akan melakukan hal yang sama. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpecah-pecah kakinya karena berdiri malam menyembah dan beribadah kepada Tuhannya... maka saya pun akan melakukannya. Bukan seperti sebagian orang yang mengidolakan seorang artis sehingga menghabiskan waktunya di bar dan diskotik... dengan musik-musik dan syaitan-syaitan yang menemaninya. Maka inilah idolaku, saudaraku. Juga Tuhanku telah mengingatkan kepadaku bahwasanya kalau kamu mengidolakan Muhammad, maka perhatikanlah baik-baik, ikutilah semua perintahnya, contohilah semua perilakunya. Karena kalau seandainya tidak, tentu akan ada ancaman bagi orang-orang yang tidak menjalankan apa yang beliau lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, urutan 24 surahnya ayat 63. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ba Janganlah kalian menjadikan doanya Rasul Muhammad s.a.w. seperti doa seseorang di antara kalian. Tentu beda. Rasulullah s.a.w. berdoa sekali, maka akan langsung dijawab oleh Allah Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadaa Allah tahu siapa orang yang berpura-pura siapa yang orang hanya sekedar mau dikatakan oh iya kenal juga Muhammad tapi tidak mengikutinya fal yahdharil ladina yukhalifuna amri antusibahum fitnatun aw yusibahum 'adabun 'alim maka hati-hatilah orang-orang justru yang menolak untuk menjadikannya sebagai figur tidak mengikuti perintah-perintahnya Maka pasti mereka akan tertimpa fitnah Atau tertimpa adab yang menyedihkan juga nabikmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idolahku dan kiai memastikan agar aku selalu mengikuti langkahnya aku mengerjakan semua yang dia perintahkan wajib ataupun sunnah dan aku meninggalkan semua yang ia larang haram ataupun makruh serta aku tidak pernah berani untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak dicontohkan olehnya sallallahu alaihi wasallam karena dia telah memperingatkan kepadaku dalam hadis Bukhari Muslim man ahdatha fi amrina hadza ma laysa huwa raddun aw mardud Siapa yang coba-coba buat perbuatan yang tidak saya contohkan Kata beliau SAW Maka pasti akan tertolak Atau ditolak oleh Allah SWT Aku akan selalu mencintai Semua yang beliau cintai SAW istri-istri beliau Keturunan beliau Bahkan sahabat-sahabat beliau Saudaraku Banyak orang yang melupakan Bahawa saya dalam sebuah ya, doa yang diajarkan salawat sebelum salam Kita membaca Allahumma salli ala muhammadin Wa azwajihi Wa zurriyatihi Kama sallaita ala al-Ibrahim. Wabarik ala Muhammadin. Wa azwajihi. Wadhurriyatihi. Kama baratta ala al-Ibrahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muhammad. Ya Allah. Berikanlah selalu salam dan tambahan rahmat. Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan istri-istrinya. Juga keturunannya. Sebagaimana engkau telah memberikan rahmat dan tambahan ya karunia kepada keluarganya Ibrahim dan berkahilah Muhammad juga istri-istrinya dan juga keturunannya sebagaimana engkau telah memberkahi ya keluarganya Ibrahim jadi memang di sini kita memfikirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pun akan menghormati istri-istri beliau bagaimana dengan sebagian orang yang mengatakan Giyai saya, guru saya Muhammad. Atau dia menyimbolkan mama itu. Mengatakan Rasulullah Muhammad. Tapi mereka masih mencacimati istri-istri Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW bersabda dan mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Sesungguhnya yang artinya saya tidak dinikahkan oleh Allah. Artinya pernikahan saya selalu semuanya melalui Allah SWT. Kecuali dengan wanita-wanita ahli surga. Hadis ini sahih dan memang ulama mengatakan semua istri Nabi saw memahatil mukminin itu adalah wanita ahli surga. Kalau ada orang mencaci istri Nabi saw, begitu sama saja dia mencaci Nabi saw. Bukan kesesalan diantara kita kalau istrinya dihina atau dikatakan dengan kata-kata yang tidak baik mungkin dikatakan pelacur, atau kalimat-kalimat yang serupa, tentu kita sebagai suaminya marah, dan mungkin juga kita akan pasti merasa terhina, kerana itu adalah pasangan hidup kita. Begitu pula dengan orang-orang yang cuba maki istri Nabi SAW, keturunan Nabi SAW, dan ada yang luar biasa, mereka juga mencaci maki dan menghina semua sahabat-sahabat Nabi bahkan mengkafirkannya, sementara figur Nabi Muhammad SAW idolah kutulah bersabda kepada semua orang yang mengikuti risalah dan mengidolakan beliau, tasubbu ashhabi jangan coba-coba caci maki sahabatku ini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam nafsi muhammadun biyadi demi jiwa muhammad yang ada dalam genggamannya allah ubun-ubunku dalam genggamannya lau anfa ka ahadu minkum mithlu uhudiz ma balaga muddi ahadim wala nṣīfa kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung uhud semuanya emas maka tidak akan pernah bisa mencapai sadaqah yang pernah dikeluarkan oleh sahabat-sahabatku walaupun itu cuma satu kuf atau setengah telapak tangan. Bahkan setengahnya dari telapak tangan itu pun kalian tidak bisa menjamkaunya. Maka saya, sebagai peribadi saudaraku, kena mengidolakan Muhammad SAW sebagai idola saya. Saya akan ikuti semua salah satu dan mencintai semua yang dicintai. Dan juga saya akan membenci semua yang dibenci. Kalau seandainya, guru anda dan kiai anda, di Indonesia cukup banyak ini. Saya berani mengatakan muslim. Tapi mereka bukan mengkiaikan Nabi SAW. Padahal sebenarnya kiai-kiai anda semuanya. Guru-guru anda itu. Adalah penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kalau iman dia mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sayangnya. Mereka memposisikan diri mengalahkan Nabi SAW. Bahkan mereka bisa menembus yang namanya alam-alam gaib. Kalau kiai anda mengatakan. Saya tahu yang gaib. Di saya ini sering datang yang gaib. Saya tahu bagaimana rezeki kamu. Dia menebak-nebak segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut. Dengarkan apa kata idulahku. Dan Nabi Muhammad, Nabi Allah SWT. Dan juga Nabi utusan untuk kita semua yang telah beriman kepadanya. Allah berfirman. Dan menyuruh Nabi SAW menyebutkan dan dikirkan dalam Al-Quran. Surah Al-An'am. Urutan 6 ayat 50. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qulla akulu lakum indi khazainullah. Walaa عَلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَكُوْ لَكُمْ إِنِّي مَلَكِ Katakanlah, hai Muhammad, saya tidak pernah tahu dan tidak memiliki apa yang merupakan khazana-khazana. Harta-hartanya Allah, pengetahuannya Allah. Dan juga, saya tidak pernah tahu yang ghaib. Dan saya tidak pernah berkata kepada kalian, saya seorang malaikat. In أَتَّبِيُ illa مَا يُوْحَى إِلَيْهِ Tapi saya seorang utusan Allah yang hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Pulh alias tawil akma wal basir, apakah sama orang-orang yang buta dan melihat? Afala tatafakkarun, Tidakkah kalian berfikir? Coba renungi ayat ini, saudaraku. Kalau anda di masjid ini mengidolakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadikannya sebagai kiai dan memang saudaraku, semua Muslim, orang bule dari Amerika, orang Arab dari Jazira Arab, orang hitam dari Afrika dan orang Melay orang Melayu dari Asia. Sama saja semuanya. Selama dia syahadat, semestinya kiai dia hanya satu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita kerjakan, yang tidak dikerjakan atau tidak diperintahkan, tidak dikerjakan. Bahkan yang dilarang juga ditinggalkan. Semestinya sudah seperti itu. Dan juga Allah menyuruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kekal dalam Al Quran untuk menyampaikan kepada kita semua. Beliau utusan, beliau hanya menyampaikan apa yang disampaikan dan beliau sendiri sebagai nabi tidak tahu hal-hal yang baik. Bagaimana bisa ada seorang kiai di Indonesia yang mengaku bahwasanya dia tahu yang gaib, datang berita informasi yang gaib padanya sehingga dia bisa menebak-nebak tentang masa depan murid-muridnya? Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-A'raf urutan 7 ayat 188. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul laa amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah hai Muhammad, saya sendiri tidak pernah bisa memberikan manfaat ...dan juga mudarat untuk diriku sendiri... ...kecuali Allah inginkan itu. Walau Walaukuntu alamul ghaib... ...lastakfartu minal khairi wa ma'amassin yassu... ...kalau saya tahu hal yang ghaib... ...apa yang terjadi besok... ...sebentar, lusa, bulan depan... ...maka tentu saya akan memperbanyak perbuatan yang baik-baik... ...dan tentu saya tidak akan ditimpa sesuatu cobaan... ...karena saya tahu akan terjadi... ...maka saya bisa hindari. In ana illa nadhirun wa bashirun ikumi yuminun... ...mesungguhnya saya hanya... ...pemberi peringatan saja... Dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, saudaraku. Kalau seandainya guru anda dan kiai anda memiliki kelebihan, sebagi banyak sepertinya banyak atau sebagai, sebagaimana banyak di Indonesia orang yang mengaku seperti itu, mengatakan dirinya bisa terbang di atas udara, atau bahkan mereka mengaku, saudaraku, bahwasanya dia bisa ya, jalan di atas air, menyembuhkan penyakit dengan alasan bahwasanya dia diberikan kelebihan oleh Allah, maka kiyaku, idolaku, saudaraku dia diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad SAW diberikan mujizat yang tidak kurang dari 40 atau sampai 50 mujizat. Saya akan sebutkan kepada anda sebagian. Bandingkan dengan kelebihan yang anda anggap sebagai karamatnya orang-orang yang dianggap kiai. Tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Yang pertama saudaraku, beliau SAW membelah bulan dengan telapak tangannya. Apakah kiai anda bisa melakukan itu? Perhatikan baik-baik bagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Khamar, surah nomor 51 ayat 1. Surah nomor 54 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatissaaatu wa-insyaqqal qamar. Sungguh telah terbelah bulan. Tulusan telah tel, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu aku melihat atau kami menyaksikan bulan terbelah di zaman Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah. Setengahnya ada di Gunung Abi Kubais dan setengahnya lagi ada di Gunung as Aswada. Jadi terbelah dua. Dalam kisah dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi saw atau lagi jalan tawaf di Ka'bah maka orang-orang Quraisy ingin mempermalukan Nabi saw dan mereka berkata wahai Muhammad apakah kau kamu, apakah engkau kamu apakah engkau ingin kami beriman padamu maka kata Nabi saw tentu saja di depan orang-orang yang beriman dan di depan orang-orang yang kafir maka berkatalah orang-orang Quraisy apakah kau lihat bulan itu hai Muhammad bulan yang lagi terang di langit sana. Sampai hari ini tidak pernah ada manusia bisa seketika langsung memegang bulan. Tapi apalagi membelahnya. Maka mereka berkata, Wahai Muhammad, belahlah bulan itu buat kami. Untuk menghina Nabi SAW. Mereka kaget saudaraku waktu idolaku dan kiaiku Muhammad SAW mengatakan kepada mereka. Apakah kalau saya minta kepada Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang kalian minta ini? Terbelah bulan dengan izinnya. Yang melalui tanganku. Kalian akan beriman. Maka orang-orang Qurayn -orang sempat kaget sejenak, diam, lalu kemudian menjawab mengatakan, Tentu saja hai Muhammad, kalau kau belah bulan, maka kami akan beriman padamu. Maka dengan izin Allah, Nabi kita Muhammad SAW, idolaku dan kiaiku lalu menunjuk bulan tersebut dan menggaris dengan telapak tangan atau dengan jari terunjuk beliau. Maka terbelah dua lah bulan. Dan sampai hari ini saudaraku, terbukti secara ilmiah, anda bisa menyaksikan dengan sangat jelas foto yang diambil dari satelit, bulan itu memang ada retakan di tengah-tengahnya. Dan para ilmuwan barat hanya bisa mengatakan, ini retakan membuktikan bahawasanya bulan pernah terbelah. Tapi kami tidak tahu kapan terjadi. Dan dengan retakan ini, berarti bulan bisa setiap saat terbelah lagi. Subhanallah. Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebuah mujizat yang paling nomor satu dalam Al-Quran, yaitu membelah bulan itu sendiri. Dan itu terbukti secara ilmiah. Dalam yang lain, atau contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW menundukkan hewan-hewan, Bahkan Nabi Muhammad SAW ditunduki dan diberikan salam oleh seluruh makhluk. Kecuali jin dan manusia yang membangkang. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad, Jabir anhu pernah berkata. Satu waktu kami pulang dari perjalanan bersama Nabi SAW dan kami memasuki kota Madinah. Maka kami temukan di sana di suku Najjar, suku yang ada di batasan atau di pintu gerbang kota Madinah. Ya, ada seekor unta jantan yang sedang mengamuk. Dan unta ini kalau marah dan mengamuk yang jantan bisa menendang dan menggigit Tidak ada orang yang berani dekat dengannya. Maka Jabir berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, hati hati wahai Rasulullah. Sesungguhnya di depan anda ada seekor unta yang sedang mengamuk. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang. Dari atas untanya mengucapkan satu kalimat saja. Ta'al, kesinilah. Tiba-tiba unta tersebut dalam hadis ini dikatakan. Menurunkan mulutnya di tanah. Menyeret mulutnya sampai ke depan Nabi SAW sebagai bentuk penghinaan. Lalu setelah tiba depan Nabi. Dia mengangkat mukanya. Sambil ya, sambil dengan dengan tenang, kemudian Nabi saw meminta tali kekangannya dan berkata mana tali kekangannya. Lalu diikat oleh Nabi saw unta tersebut. Lalu beliau bersabda dengan sabda yang luar biasa. Beliau mengatakan demi zat yang ubun-ubun ada dalam genggamannya, semua yang ada di langit, sesuatu apapun yang di langit dan di bumi, mengetahui kalau saya utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menurunkan hujan dengan izin Allah dengan doanya dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari Muslim Anas bin Malik meriwayatkan pada saat Nabi SAW sedang khutbah Jumat kemudian datanglah seseorang teriak dari luar masjid mengatakan ya Rasulullah ya Rasulullah wahai utusan Allah wahai utusan Allah Lalu Nabi SAW dan Semimbar menjawab, mengatakan, Malak, ada apa dengan kamu? Lalu orang itu berkata, sesungguhnya jalan-jalan kami telah terputus, kering semuanya pecah, tumbuh-tumbuhan kami mati, hewan-hewan kami mati karena tidak ada air. Mintalah layar Rasulullah di atas Semimbar ini kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Kata Anas bin Malik, waktu Nabi SAW akan berdoa, saya mengangkat kepala saya ke langit dan saya temukan langit seperti kaca terang. Tidak ada sedikitpun dari awan. Lalu beliau bersabda atau berdoa dengan dua dua kali diulangi kalimat yang sederhana, Allahumma adithna. Allahumma a'titna ya Allah turunkan hujan buat kami ya Allah turunkan hujan buat kami kata Anas bin Malik belum Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya selesaikan khutbahnya kecuali langit sudah penuh dengan awan yang gelap dan turun hujan selama seminggu atau sepekan penuh kami tidak melihat langit atau tidak melihat matahari lalu minggu depannya Resjid semuanya becek dengan air. Madinah dipenuhi dengan banjir. Lalu Nabi SAW naik di khutbah Jumat yang kedua. Datang orang yang sama yang minggu lalu lalu mengatakan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar diberhentikan hujan ini. Karena sungguh jalan-jalan kami terputus. Hewan-hewan kami malah tidak bisa hidup. Dan tumbuh-tumbuhan kami semuanya musnah. Maka Nabi SAW berdoa dengan kalimat yang luar biasa. Lalu mengatakan, Ya Allah, ya selamat, jadikanlah hujan ini kebaikan buat kami dan bukan keburukan. Ya Allah, tolonglah hewan-hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, dan buatlah jalan-jalan manusia bisa dilaluin. Maka kata Anas Ibn Malik, aku lalu melihat Nabi SAW menunjukkan dengan terunjuk beliau awan-awan tersebut, kemudian akhirnya awan tersebut bubar. Saudaraku, Nabi Muhammad SAW pernah mempermalukan orang Yahudi dengan mujizat yang Allah berikan kepada beliau yang membuat daging yang sudah dimasak bisa berbicara. Satu waktu di Perang Khaybar, pada saat muslimin sudah memenangkan setelah mengepung 43 hari. Kemudian Nabi SAW dihidangkan makanan orang Yahudi dan mereka tahu favorit Nabi SAW memakan paha kambing. Maka mereka meletakkan nampan yang ada nasinya dan diisinya atau di diatasnya ditaruh paha kambing. Maka semua sahabat menghidangkan untuk Nabi SAW sementara nampan-nampan yang lain tidak ada paha kambingnya tapi daging umumnya maka dihidangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nabi sallallahu alaihi wasallam akan memakannya dan sempat muncul sedikit daging tersebut dan memasukkan ke pulut beliau datanglah wahyu menyampaikan sebagai mujizat. maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya kufu aydiyakum tangan tahan tangan-tangan kalian kata para sahabat ya rasulullah kami lapar 43 hari mengepung khaybar dan makanan sudah habis kenapa kami tidak boleh makan kata nabi sallallahu alaihi wasallam tahan tangan kalian dan kumpulkan pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Dikumpulkanlah saudara ke beberapa pendeta Yahudi. Lalu kata Nabi SAW. Ya ma'asyiral Yahud. Ha'antum musaddiki. An'in sa'altukum a'isyai. Wahai orang-orang Yahudi. Jujurkah kalian kalau saya tanya sesuatu. Maka kata mereka. Tentu saja wahai Muhammad. Kebetulan orang-orang Yahudi ini punya seorang kakek. Yang kakeknya ini ya orangnya lemah. Dan penakut. Kemudian mereka khusus Yahudi di Khaybar. Mereka tidak ingin menisbatkan nama mereka ke kakek tersebut. Dan itu dirahasiakan betul oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka menisbatkan namanya dengan kakek yang lain. Lalu kata Nabi SAW. Siapa kakek kalian? Mereka mengatakan kakek kami Fulan bin Fulan. Orang yang pemberani. Kemudian kata Nabi SAW. Kalian telah bohong. Sesungguhnya kakek kalian Fulan bin Fulan. Yang terkenal dengan kelemahannya. Lalu Nabi S.A.W. tanya lagi... Ya maksyaral Yahud... A'antumu saddiki insa'al tukum anshay... Wahai Yahudi... Kalian jujur nggak kalau saya tanya lagi... Kata mereka tentu saja... Kalau kami bohong... Maka tentu Allah akan memberitahukan kepada anda... Jadi orang Yahudi tahu kalau ini adalah utusan Allah... Tentu Allah akan beritahukan kepada anda... Kebohongan kami sebagaimana Allah telah beritahukan kepada anda tentang siapa kakek kami. Maka kata Nabi SAW, Man ashabun nar. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka di antara kami dan kalian? Maka orang Yahudi mengatakan, dengan bahasa mereka dalam hadis Bukhari ini, kalian Kami akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Kemudian kami akan keluar dan digantikan oleh kalian, wahai umat Islam. Maka kata Nabi Shallallahu Sallam kezatum, kalian telah bohong. Demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di neraka. Artinya kalian akan kekal di neraka. Lalu Nabi Sosam tanya yang ketiga kali, Ya masyaralah ma Yahudi, antum mustadkhiin sal tukum anshai? Wahai orang-orang Yahudi, maukah kalian jujur kalau saya tanya lagi sekali? Kata mereka tentu saja. Kata Nabi Sosam, pertanyaan intinya adalah, apakah kalian letakkan di makanan ini racun? Maka orang-orang Yahudi spontan tidak bisa bohong lagi. Kerana sudah terjebak dengan dua pertanyaan pertama. Mereka mengatakan tentu saja wahai Muhammad kami meletakkan racun di situ. Kata Nabi S.A.W. kenapa kalian buat itu? Mereka bilang kami ingin membuktikan. Ini pernyataan ya luar biasa dari kemunafikan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kami ingin membuktikan. Kalau engkau seorang Nabi maka engkau pasti bisa tahu kalau ada racunnya. Dan ternyata Nabi S.A.W. sekarang sudah tahu. Tapi kalau kau seorang Raja biasa maka secara otomatis kami ingin kau mati dan kami rebut kembali kerajaan kami. Lalu orang Yahudi bertanya, tunggu dulu Hai Muhammad, siapa yang beritahukan kepada kamu bahwasanya makanan daging ini kami berikan racun? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat paha kambing tersebut mengatakan, akhbaranihadatiroh yang telah menyampaikan saya kalau dia diracuni adalah paha kambing ini sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jalan di Mekah, saudaraku. Kemudian beliau mendengarkan suara salam. Lalu boleh bertanya kepada Jibril pada saat Isra dan Mi'raj. Wahai Jibril, saya dengar ada suara yang memberikan salam pada saat saya ke Guwahira. Suara apakah itu? Kata Jibril AS itu suara batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda. Seorang Yahudi, seorang badui pernah mendatangi Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Ingin pulang ke padang pasir lewat di Madinah. Lalu Nabi SAW memanggilnya berkata, wahai badui kesinilah. Saya ingin tanya, kamu mau ke mana? Dia bilang saya ingin pulang ke kampung saya. Maukah saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada kamu pulang ke kampungmu? Dia mengatakan tentu saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkanlah syahadat, yakini lah bahwasanya Tuhan cuma satu Allah dan saya benar-benar utusannya. Maka berkata orang badui tersebut, saya siap, tapi dengan syarat Muhammad berikan untukku saksi. dan saksi saya tidak mau dari manusia. Saya ingin saksi selain manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sebuah pohon yang ada di lembah itu sambil mengatakan pohon ini akan menjadi saksi dalam hadis sohi ini dikatakan pohon tersebut kemudian berpindah dari tempatnya sebagaimana manusia jalan mendekati orang badui tersebut lalu memberikan kesaksian syahadat tiga kali kepada orang badui tersebut hadis ini hadis sohi juga dikatakan dalam sebuah riwayat Ahmad yang sohi bahwasanya seseorang yang bernama Rukana pegulat dari orang Jazirah Arab yang paling kuat datang dan berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian? Maka kata orang-orang Quraisy tentu saja. Maka kalau kau bisa permalukan Muhammad, minta apa yang kau minta kami akan kasih. Kata Rukana, saya termasuk pegulat yang tidak pernah dikalahkan Jazirah Arab dan saya yakin saya akan bisa mengalahkan Muhammad. Waktu Nabi saw sedang tawaf di Ka'bah, Rukana teriak dengan keras berkata, wahai Muhammad, apakah kau mau saya beriman? Maka kata Nabi SAW, tentu saja hai rukana. Dia seorang pegulat, terkenal, kuat fisiknya, enggak pernah kalah bergulat. Maka kata Nabi SAW, tentu saja. Maka dia mengatakan, kalahkan saya dalam bergulat. Kalau kau kalahkan saya, maka saya akan beriman kepadamu. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengucapkan jawaban yang Rukana tidak sangka. Rukana berpikir pasti Nabi SAW akan takut menerima tantangan tersebut. Nabi SAW mengatakan baiklah lalu beliau maju duluan sebagai bentuk keberaniannya. Maju duluan ke depan Rukana dan berkata silakan, hai Rukana. Terjadilah pergulatan yang luar biasa antara keduanya. Lalu Rukana dikalahkan dalam beberapa gerakan ditekukan Nabi SAW tidak bisa bergerak. Dua kali, tiga kali sampai sepuluh kali. Rukana tidak bisa lagi melawan di depan orang-orang Quraisy. Lalu Rukana berkata, Wahai Muhammad, saya mengaku kalah. Tapi tetap saya tidak akan beriman kepada kamu. Sampai pohon ini, ditunjuk sebuah pohon kurma, berbicara. Lalu pohon tersebut dalam hadis Bukhari dikatakan mengucapkan asyhadu allah illallah wa anna muhammad rasulullah kesaksian pohon, hewan-hewan, seluruhnya makhluk ini mengetahui siapa yang telah saya idolakan saudaraku. Maka siapa guru dan kiai anda? Bagaimana bisa seseorang Muslim mengaku dan mengatakan kiai ini adalah idola saya, sementara kiai itu mengatakan pada saat diingatkan Rasulullah tidak pernah lakukan perbuatan ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perintahkan ini. Lalu dia mengatakan kan tidak apa-apa, dan ini baik subhanallah, sama saja seseorang kiai ini berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w, kiainya setiap orang yang beriman, idola setiap orang yang beriman maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada anda, saya lebih paham daripada anda, makanya anda tidak ajarkan kalau Nabi SAW tidak pernah kerjakan, maka tinggalkanlah saudaraku. Sebagaimana tadi sudah saya bacakan dalam Al Quran, Allah bersuamah falijah dari ladina yukhalifun an amri antusi bawum fitnah, auyusi bawam azabun alim. Maka hati-hatilah orang yang coba-coba membuat buat yang tidak diajarkan oleh Muhammad, yang tidak dicontohkan olehnya, melanggar apa yang dilarangnya dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, maka pasti mereka akan kena fitnah dalam kehidupan dunianya dan mereka disiapkan azab yang pedih di akhirat nanti. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum Saya sudah mengucapkan perkataan saya dan saya mengajak jemaah sekalian untuk istiqar kepada Allah fastaghfiruna waghfirli bi sungguh Dia Maha Menerima taubat hamba hamba Alhamdulillah was salatu ala Rasulillah Saudaraku tinggal dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan jalan anda seperti jalannya dia pakaiannya seperti pakaiannya dia seluruh keadaan fisik anda seperti nabi sallallahu alaihi wasallam penampilannya jenggotnya rambutnya Kemudian minyak wangi yang beliau senangin. Bentuk pakaian di basut taqwa. Pakaian yang menutup aurat dan tidak menutup mata kaki bagi laki-laki dilakukan. Kemudian berbicaralah seperti beliau. Bergaul seperti beliau. Kemudian selalu menikmati apa yang dihalalkan oleh beliau dan meninggalkan yang diharam. Mencintai semua yang beliau cintai dan meninggalkan semua yang beliau larang. Demi Allah saudaraku. Saya bersumpah di atas mimbar ini. Anda tinggal tunggu malaikat maut saja datang dan anda pasti akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin seseorang mengikuti Nabi SAW kemudian tidak masuk ke dalam surga. Kerana beliau mengatakan al meru ma'aman ahabah, seseorang pasti akan bersama dengan yang dicintainya pada hari kiamat. Kalau kita mencintai Nabi saw mengikuti semua apa yang diperintahkan meninggalkan bendera, maka pasti kita akan bersama beliau. Tentu Nabi kita Muhammad SAW pada hari Jumat memastikan ada waktu pasti diterima doa seorang Muslim, sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, doa seorang Muslim dijabat di, di hari Jumat. dan itu pada saat khatib atau imam sedang duduk sampai jelang diikomahkan solat. Dan inilah waktu dijabatnya di doa manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ada hadis riwayat Nasai dengan Sahih di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu dari subuh sampai terbenam matahari maghrib. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di waktu-waktu itu kecuali dihijabah sama Allah. Dan fokuslah lebih banyak berdoa di hadis asar sampai terbenam matahari. Maka jangan tidak sia-siakan dua waktu yang mulia ini. Semoga Allah SWT menghijabah doa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduka hamdalhamirin wa syuruka syukra syakirin. Wa usalimual abdika wa rasulika wa habibika muhammadin. Kamasallayta anta wa malaikatika alayh. عدد خلتك وريد نفسك وزينة أرشك ومداد كلماتك ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا إننا آمنا فاكفل لنا ذنوبنا وكنا عذب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت مال الظالمين من أنصار ربنا إننا سمئنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن بربكم فآمنا ربنا فقف لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم الكيامة إنك لا تخلف المئات ربنا لا تزئ قلوبنا بعد اذ هديتنا وَهَبْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّا سِنَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرَٰنًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكون الكافرين رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكون بالإيمان ولا تجأل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ربنا اكفر لنا ولوالنحم ما كما ربيانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سعاد مستقرم ومقاما ربنا حبدنا من أزواجنا وضرياتنا كرة عين وجعلنا للمتقين إماما يا الله sebagaimana engkau telah mengumpulkan kami di masjid yang mulia ini kumpulkanlah kami juga di surga firdausmu tanpa hisab ya allah ampunilah semua orang-orang yang hadir di masjid ini dan seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah meninggal ya allah ampunilah semua dosa-dosa kami gantilah dosa-dosa tersebut dengan pahala-pahala yang besar sebagaimana engkau janjikan dalam kitabmu innal hasanatu yudhibun sayiat semua pahala pasti akan bisa menghapuskan dosa-dosa ya allah lunasilah utang-utang orang-orang yang berutang di antara kami sempurnakanlah orang-orang yang sedang berpenyakitan Ya Allah angkatlah semua masalah dan musibah yang sedang dilalui oleh orang-orang yang sedang engkau uji Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami tidak ada Tuhan selain Engkau sehingga dimintai tidak ada Tuhan selain Engkau sehingga disembah Ya Allah terimalah doa doa kami ini Ya Allah dan juga jadikanlah kami hamba-hambaMu yang terpilih Rabbana atina fi hasanah. hasana wa fil akhirat hasana taqwin azab al-nar wa dakin al-jannah ma labrar al ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirobbil al alamin Inna Allah yamur bil adill walihsan Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan kepatuhan kepada-Nya. Wa inhaanil fasya iwal mungkar iwal bagi. Allah sangat larang perbuatan mungkar dan keji serta perbuatan maksiat. Yaitukum la Allahu mta'dar Itulah peringatan dari Allah. Maka jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian. Fadkurullahaladimaytukurkum. Ingatlah selalu Allah. Patullah padahnya. Maka Dia akan selalu ingat kalian. Wa syukuruhu ala niyan miyazidkum. Syukuri ni'mat ni lepas akan tambah. Wa lazikurullahi akbar. Mengingat Allah dan amal yang paling besar. Wa akimis salah.